Змішується з кам'яним і на вигляд мертвим. Суперечність тільки для людей. Для вічних богів немає парадоксу існування. Гермес – посланець, а водночас камінь. Швидший відстріли, а все ж нерухомий. Чи не нагадує його місія богопровідника у світ потойбіччя загадку елейської стріли? Швидкої – і кожної окремої миті нерухомої, живої і водночас мертвої. Парадокс руху, складеного з хвильок замерлості. На ці непослідовності підловив богів Зенон Зелеї. Безналежної релігійної пошани він назвав її логічним парадоксом. Філософська перемога мислення, логіки над божеською загадкою. Людина, навіть не герой, може перемогти богів, але ж вони мали таку розкіш, як помста. Зенона Елейського, що вивищився своїм інтелектом над таємницею Гермеса, було покарано лютою смертю. За наказом якогось тирана, а хіба грецькі богини були тиранами, навіть у демократичних Афінах, він був стовчений у ступі, кам'яній, на честь Гермеса – солодка приправа до бенкету богів зі стертого на порух інтелекту і тіла філософа. Приправа, що додає смаку на солоді від рафінованої помсти. Камінь для мене є зародком світу, кажу Петросеві у гробниці Агамемнона. У ньому стиснута міць, з неї розвивається холоднокровний змій, і тоді настає темрява, ніч. Зігрітий сонцем, він стає днем бронзовим змієм, що виповзає в постелю. Звідси зміїні меандри гностичних малюнків між темрявою і світлом. У двоїстому тілі змія. Ага! Петрусь, грецькою також камінь, Петрус, стоїть заслухавшись. Замить розумію, що він просто не хоче рухатися. Не поспішає виходити з прохолодної гробниці на спеку. Спершись об вологу стіну, він остуджує мій сектанський запал, по-спартанське лаконічно підсумовуючи. Міфотворча та міфобореця. Гірськими дорогами Аркадії доїжджаємо до Олімпії. Зелені плаські долини понад річкою – ідеальне місце для стадіону. Зранку граємося в хованки з приголомшливою спекою. Вона починається о десятій і триває до заходу сонця. Оглядаємо перший у світі стадіон і швиденько повертаємося до готелю «Європа» дивитися Олімпіаду у Сіднеї. Вночі Петро вболіває за бігунів. Я плаваю в басейні. Пірнаю, ховаючись від устрілих кажанів, що літають понад самою водою. Повернувшись до парги, Зупиняємось у Софоклеса, грека, що вилежується на балконі із задоволенням поплескує себе по череву. Життя – це сієста. Мусака, бузуки, олімпіада. Державна релігія – православ'я, а приватна – цигарки. Греки палять, ніби святять кадилому церкві. До обіду не виходимо з кімнати. Перед тим змушені були ходити на розвідку, ховаючись від сонячних обстрілів. Тепер ми, ветерани, відпочиваємо. Я дочитала книжку про містицизм святої Фаустини, нарешті доладне опрацювання її щоденників, без того святенницького поплескування по Христу. Петро ковтає Калассо. Мені залишається французька преса з місцевого кіоску. Щось за багато текстів про вагітність, чи я раніше їх просто не помічала. Французи радять з'їдати сім овочів чи фруктів щоденно. Я не певна, чи добре зрозуміла. Написано сім. Я не з'їдаю заразом стільки на сніданок і на обід, то де вже там додатково? Інша газета: Вагітні жінки приваблюють комарів підвищеною температурою тіла. Аби ж то цілого тіла вони ж гризуть мені лише обличчя. Маю пухирі, як у прищавого підлітка. Ось іще, під час вагітності жінки видихають особливі субстанції. Так я й думала: психози, шизофренію. Вуаля у віддиху шизофреників, до речі, знайшли бутан. У Франції, де витрати на аборти компенсуються з медичної страховки, жінки виборюють собі право на аборти до 12 тижня. Аргументи за і проти – завжди ті самі. Новина з табору «Консервативна чоловічого». На третій місяць, коли вже відомо, хлопчик буде чи дівчинка, жінки, довідавшись, що стать дитини не та, на яку вони очікували, переривають небажану вагітність. Обурення францужинок, чи ми живемо в Китаї, де вмертляють мільйони дівчаток, нагадує аргументацію проти абортів 70-х років. Якщо дозволити аборти, то ідіотки підуть на вишкрібання перед зимовими канікулами, щоб покататися на лижах. Автентик. Над пляжем нас оглушують винищувачі. Ще тиждень тому вони тут не літали, мабуть, щось сталося. Літаки – то сучасні птахи для ворожіння. Албанія. По телевізору показували Мілошевича, тож глибонь Йогославія. Війна. Треба купити газету. Калассо. Необхідність – єдина сила, що не має навіотарів, ані ікон однак має вдосталь щоденних кривавих жертв. Двадцять п'ятого дев'ятого. Уночі балакаємо про побачене. Я наново переживаю Дельфи, і еротичний курос іде вперед із напівзаплющеними очима. Ще один крок, і з кам'яного колоса він перетвориться